Hallå på dig, nu. Då var det dags igen. Mm, nya spännande äventyr. Ja, vi har ju varit ute och rest i främmande skogar kan man säga. Väldigt lummiga sonerna, men både mysiga och lite farliga. Det beror helt på var man är och i sällskap med vad. Och sällskap har vi ju haft gott om i form av många olika varelser i filmen Prinsessa Mononoke eller Mononoke Hime. Som den också heter på japanska från 1997 av regissören Hayao Miyazaki, skapad av Studio Ghibli. Ja, och Studio Ghibli är ju ett jättenamn. Eller Ghibli, som det kanske heter. Jag har aldrig riktigt uttalat det där rätt, måste jag erkänna. <laughs> ja, men Ghibli låter jättebra. Det är ändå ett väldigt tyst hål här, så att ja men Det är väl så när man som svensk Ska försöka uttala namn Och uttrycka och ord Som är från ett helt främmande språk Som inte ens är i närheten Av att likna det man själv talar Så blir det lite, lite lustigt det, är det som spelas spratt med en det är, det är ju just de här uh, Vokalerna mm. Som ju kan uttalas på lite olika sätt Beroende på var det är någonstans i världen man befinner sig mm. Jag kanske ska tillägga här Att till skillnad från mig Som bara är filmtittare och kan njuta utav japansk film men helst med en textremsa eller dubbning för den delen, så är Thomas väldigt insatt i japansk både kultur och nu också språket. Ja, precis. Jag har ju dels alltid haft ett väldigt stort intresse av anime och manga, men också av Japan och japansk kultur och även just språket som jag håller på och lär mig och som jag förhoppningsvis ska få lära mig ännu mer av i framtiden. Ja, men du är ju redan väldigt duktig, åtminstone ur någons öron som inte har en aning i <laughs> Nej, men jag jag är ofta imponerad på så sätt att jag har kunnat fråga dig när: jag har inte riktigt har förstått någonting eller när någonting har dykt upp som jag tycker är lite underligt med mina väldigt skandinaviska ögon och öron. Och då har du ju i regel haft svar på tal på att, jo men det är si eller det är så. Mm. Jo, lite granna insikt har jag kunnat skaffa mig på egen hand. Och det är ju som väldigt fascinerande med den japanska kultur och deras folksägner och sånt överlag som man verkligen ju får nosa på en hel del inte bara i just prinsessa Mononoke utan i de Ghibli-filmer överlag som har producerats genom åren. Mm. Ja, Ghibli har ju väldigt mycket av japansk folktro och eh, japanska monster och sägnar och ideal kan man väl också säga. Så att på ett sätt så är Studio Ghiblis filmer en, en liten studio i Japan. <laughs> Även om det är utifrån skönlitterärt perspektiv naturligtvis eller eh, fiktion. Men det är också kanske det som gör det lite lättare att ta till sig. Att det inte är alldeles för tungt men ändå innehåller väldigt mycket och väldigt matigt. Både historia mm. men också i värderingar och tankar och funderingar man kan få. Jag har alltid tyckt att de filmerna är så passande för du kan se dem som bara ytlig Underhållning. Det här är en film som handlar om det här och det är vad vi ser. Men när man är på hugget mm. att vilja djupdyka så finns det mycket att sätta tänderna i om man vill analysera eller titta djupare. Mm. Jo, precis. Det finns ju väldigt stora utrymmen för just djupanalyser av egentligen alla Ghibli-filmer. Det finns alltid någonting som ligger där bakom till som man inte bara ser rakt Så där om man inte verkligen tittar med de analyserande ögonen. Men där är en sak jag måste påpeka som jag har reagerat på inte bara när jag såg den här filmen även om det är väldigt tydligt i just den här men även när jag har tittat på annat från Japan i anime eller mangaform och mm. det är det enkla faktumet att Japan är så mycket mer uttrycksfull när det gäller ja det övernaturliga. Ja. För om jag ställer den här frågan till dig. Hur ser våra andeväsen och våra mytologiska varelser i regel ut i Skandinavien? Bara på en, på en höft. Monstruösa. Nej, det är faktiskt det de inte gör Om du tittar på de flesta monster Som finns i svensk Mytologi så att säga Så är de flesta människoliknande Alltså humanoida Ja, det tänkte inte så precis och, Jag menar troll ser i regel ja, det. Om det inte är John Bauer eller någon liknande Illustratör ser ju i regel bara ut som Lite grövre människor med pälskläder Tomtar ser ut som små och kortväxta människor med skägg Näcken är en naken människa Skogsrået är en människa med eh, träframsid. Alltså, vi, vi fäster väldigt mycket vid vår egen avbild så att säga. Mm. Medan Japan hämtar inspiration från allt. Ja, gud vet vad ibland. Och ofta kan jag få känslan av att det är för att här i Skandinavien så ser vi oss som något högre, och då måste ju det som också är farligt vara detsamma, det vill säga oss <laughs> eller aspekter mm, av oss mm. kanske är bättre att säga, medan Japan har en väldig respekt för både djur och natur och ger därför många av sina andeväsen och gudar och andra varelser djurskepnader, eller abstrakta skepnader av olika koncept och det tycker jag är väldigt mycket mer spännande faktiskt Ja, verkligen. Speciellt när man tittar på just anime, alltså det som i berättar. För det är ju oftast kopplat till flera folks ägner rent utav. Och de val som man får bekanta sig med ser ju verkligen extremt fantasifulla ut i jämförelse. Istället för människor i taskiga maskeradkläder. <laughs> ja, precis. Inget illa om svensk mytologi, men... Eller maskerader. <laughs> men ibland så <laughs> behövs det lite annat... Och där levererar Japan mm. verkligen. <laughs> mm, mm. Och Studio Ghibli gör ju som sagt väldigt, väldigt tillfredsställande filmer. Det här är inget undantag. Det var faktiskt första gången jag såg den här. Mm. Det var väldigt roligt verkligen att få att vi kunde få ta upp den här filmen. För jag har ju pratat lite om att vi självklart ska se någonting från Studio Ghibli. Och istället för att lyfta fram någonting som är allt för uppenbart så... Då ville vi ta en av deras lite starkare titlar både i Japan och kanske i USA men som i Sverige mm. har lite lite glidit förbi Mm. Och det beror ju mycket också på den extremt sena eh, lanseringen som har skett inte bara i Sverige utan egentligen Norden överlag. För USA fick ju se den här filmen bara två år efter Japan-releasen 97, Medan vi här i Sverige fick vänta ända till bara för två år sedan officiellt som man faktiskt visar upp den och hade svensk textning. Jag tror en anledning också att svenskarna har varit lite avviga att ta emot den är att det här är... Det här är ingen barnfilm. Nej, precis. Nej, det är det ju faktiskt inte. Det är väldigt mycket våld ändå som utspelas i synnerhet i den här mm. filmen. De kan ju gå väldigt mycket upp och ner, de här Ghibli-filmerna. En del är ju verkligen rena barnfilmer egentligen, har väldigt barnsliga historier. Medan andra är hur djupgående som helst och lämnar väldigt mycket eftertanke till sig. Det är ju för att tecknat både i serieform och på tv har ett stigma fortfarande i Sverige att det är för barn. Mm. Och det är en så felaktig syn så det är, det är pinsamt faktiskt. Ja, det är verkligen. Men det får vi ju jobba på att försöka få bort. Ja, precis. precis. Och här har vi ju en, som sagt en av de många filmerna från just Studio Ghibli och Miyazaki som verkligen berättar en väldigt intressant historia som är mycket mer för den vuxna publiken. Mm. Men vad handlar prinsess Mononoke. Jo, historien kretsar då kring den unga pojken Ashitaka som efter att ha räddat sin hemby genom att döda en demon får en förbandelse över sig när det visar sig hur den här demonen tidigare har varit en vildsvinsgud innan den av någon anledning då förvandlades till en ondskefull och hatisk bäst. Ashitakas högerarm har nu efter striden fått egendomliga mörka märken runt sig och enligt byns visa kvinnor så är det bara en tidsfråga innan den här förvandelsen kommer att förgöra honom. Så Ashitaka beger sig därför iväg ut i världen i den riktning som vildsvinsguden kom ifrån för att kunna lära sig mer om såväl sin förvandelse som orsaken till vad som fick guden att förvandlas till en demon. På sin långa färd då så kommer han till ett litet samhälle där man sköter ett järnbruk. Och här är befolkningen tillsammans med sin kvinnliga ledare Eboshi i krig med såväl skogens djurinvånare som även en av områdets länsherrar. Och då lär sig Ashitaka på den här platsen att Eboshi använder järnbruket för vapentillverkning och hur hennes aggressiva metoder, det är det som ligger bakom den här bildsvinsgudens förvandling då hon vill åt den här skogen i området kring järnbruket, en skog där flera andar och även gudar hushåller och däribland då den här abilsvinsguden som nu har blivit dödad. Ashitaka träffar nu även flickan San som är känd som prinsessan Mononoke och som har blivit uppvuxen bland skogens vargar och tillsammans med varggudinnan Moro nu slåss för att hålla skogen orörd. Ashitaka själv beslutar sig för att försöka stoppa kriget mellan järnbrukets befolkning och skogens djur och kunna övertala alla om att de kan leva tillsammans. Men det här visar sig förstås inte vara någon enkel uppgift. Nej, det kan jag verkligen hålla med om. <laughs> en, väldigt, en väldigt våldsam uppgift, att det, det eskalerar ju ganska ordentligt där. Ja, på gott och på ont, verkligen ja det är en handling som är väldigt lätt att sätta sig in i det låter kanske väldigt stort och pampigt från start mm. men jag tycker den här stegen är jättebra i att man introduceras bit för bit för vad man måste kunna och måste förstå och motivationer och mm. konflikter. Allting introduceras ju väldigt mycket efterhand det här är ju ändå en väldigt lång film också tecknade filmer kan man ju vara mer vana vid eller animerade filmer överlag, brukar man kanske kunna vara van vid att de bara är runt en sådär en och en halv timme eller en och fyrt eller sådär men här har vi ändå en, en film som är jag tror två timmar och en kvart eller två timmar och tretton minuter någonting sådant ja. och det ja nu har försökt berätta av handlingen är ju dels bara en väldigt komprimerad liten del av det och så dels har jag försökt att koppla ner den lite grann. Alltså, som sagt det är ju ändå under en väldigt lång tid som allt det här utspelar sig och mer där till dessutom. Ja, man måste ju verkligen ge en honör till filmskaparna som har låtit filmen ta den tid den faktiskt behöver för att berättas. Mm. Istället för att försöka skynda på vissa delar av den så har de låtit där finnas tysta partier där. Ja visst där karaktärerna sitter och reflekterar över vad de säger och gör och mm. deras motivationer och varför saker och ting är som de är mm. det betyder inte att det är hundra procent hela tiden jag har ett par frågetecken som vi förmodligen kommer att ta upp men överlag så är det här en otroligt välgjord film och välberättad film mm. trots att den innehåller många koncept som är helt främmande för, för en svensk tittare mm. Jo, precis. Det finns ju som sagt väldigt mycket japansk kultur i det här. är mycket japanska folksägningar i det här med de varelser som finns i skogen, de andar som finns där, de gudar man pratar om. Och det är ju som sagt helt främmande egentligen för oss här. Man har som ingen aning om vem Moro är till exempel, den här vargguden eller de här konstiga små varelserna som samtidigt är lite älskvärda, som, som är som små skogsväsen som dyker upp här och var. Ja, du, du sa ju till mig när jag skulle titta på den här att jag ser fram emot att höra vad du tycker kom en, en, en viss sorts varelser, så jag sa mm. okej okay. och vi satte oss och började titta och en bit in, när de går i skogen så började de dyka upp små vitfärger, kan man väl säga små ja. människoliknande varelser med lustiga huvuden som låter som ett, um, ett vindspel gjort av trä mm. Mm. <laughs> och det slog mig direkt att det måste vara de här som Thomas pratar om <laughs> ja, spottom och de är väldigt obehagliga till en början, man undrar vad är de här egentligen för någonting mm. är det något, något monster eller något sånt som bara ser väldigt ofarligt ut i en början, mm. och så är de så otroligt söta <laughs> <laughs> ja. de, de går ju egentligen bara runt och tittar, det är det ja, de gör <laughs> precis, ja. tittar och låter lite konstigt Titt, tittar väldigt snett på en för att deras huden vrider sig som de gör men det är ju, ja de är ju helt oskyldiga och gör verkligen ingenting egentligen, de gör varken, varken burbe. Man får en liten hänvisning av Ashitaka, vad de är för någonting genom att han säger att det är den här och den här sortens trädandar och att mm. se dem är ett tecken på att skogen mår bra mm. att alla, alla monster och varelser har inte någon, något syfte kanske utan de bara finns för att som sagt vara en indikation på hur någonting mår Mm. Och det tyckte jag, ju, men varför inte? De påminner lite om det som brukar kallas för irrblås, även om de i regel har en tendens att locka folk ner i kärr och liknande, men... <laughs> jo. Men, men lite åt samma håll, det är en liten sötvarelse ja. som bara driver omkring, det är, ja. de har inget annat syfte. Nej, precis. Så att i det här fallet är det bara en indikation på att den skogen som de befinner sig i faktiskt är en välmående sådan. Även om det börjar gå lite åt det andra hållet då i och med då Eboshi som är där och håller på med sitt järnbruk och verkligen, verkligen exploaterar skogen och omgivningen överlag som finns här. Mm, ja verkligen. Och det kommer man ju också se under filmens gång att, att såna här andar försvinner. Mm. Så det är ju en, en väldigt bra indikation på vad som händer. En subtil, liten känsla för att den konflikt som filmen handlar om faktiskt påverkar mer än vad man tror. Mm. Det är väl en liten sån här verklighetskänga på ett vis. Just hur vi ska ta vara om våra miljöer och värna om skogar och sånt där. Mm. Ja, det är ju en tydlig natur mot teknologiberättelse. Ja. Det är ju en, en typ av berättelse som man har hört, mm. men det beror mycket på hur de berättas. Mm. Du kan se en film som har ett var rädd om naturen meddelande som ändå är värd att se bara för sitt eget värde, så att säga. Ja. och budskapet blir en extra poäng mm. och det här är ett sånt exempel att den här filmen är bra på sina egna meriter men har ändå den här lilla känna att vara rädd om natur ja precis, ja, det är ju ingen moralkaka som de försöker trycka ner i munnen på en utan som sagt det är ju, en, det är ju den fantastiska berättelsen först och främst och, och historien hur allting utspelar sig men sen har man bara det här lilla lilla, lilla budskapet som sagt att det är ju därför det här händer jag tror det är ett mycket medvetet beslut för att mm. ett sånt här budskap ramlar inte bara in <laughs> men det handlar mycket om hur man väljer att göra det och här görs ja. det rätt. Ja, och som sagt, alla Gibby-filmerna går ju att analysera ganska mycket och den här kan man säkert analysera ihjäl sig med och verkligen dissekera fram just den här moralkakan då, som man säkert skulle kunna kalla det för. Men mm. det tycker jag ju inte att man ska göra utan man ska bara ta filmen för vad den är. Mm. Och vad som också bör ges en honör till är att det är ingen självklar skurk i den här filmen. Den är inte så svart och vit. Nej. För alla som har någonting... Att satsa i den här filmen gör det för att göra det bättre för sina egna. Mm. Att skogsandarna och skogsgudarna kämpar för sin skog. Det är ju ganska självklart mm. att de gör det för att... Ja, för att det är ju deras hem. Ja, medans Eboshi, den här damen som är ledare för den här byn och järnbruket, gör ju inte det här att hon river upp skogen och använder järnet där till att bygga vapen bara för att hon är elak eller ond. Nej. Hon gör det för att hon både ska försöka för sin by att fungera, det ska finnas arbete, de ska kunna försörja sig och kunna ge hennes egna arbetare en tillvaro som de faktiskt trivs och bo i. Och, mm. Och, mm. och folket där är ju väldigt förtjusta i sin ledare. Ja, precis. Det är ju, hon är ju inte någon tyrann eller sådär utan de ser ju verkligen upp till henne och är ju som beredda att, att verkligen följa henne och sin sak. Mm. Det är väl snarare hennes närmaste man som skulle kunna kallas för mm. den lilla diktatorn eller tyrannen. Men han är ju så inkompetent så att <laughs> ja. han är ofarlig. Mm. <laughs> Men vi kanske ska titta på några av de karaktärerna som gör den här berättelsen så speciell. Mm. nu när vi ändå är inne och håller på att prata lite grann om Eboshi bland annat så om vi börjar från början där själva historien tar vid också. Mm. Ashitaka är ju som sagt den första faktiska huvudpersonen som vi lär känna och är då rent av en prins av den här byn som, som blir drabbad av demonen dämonen då, som tidigare har varit en bildsvinskud som sagt, Emishi som byn heter. och eh, Han är ju en väldigt ska säga, drivande <laughs> ung pojke. Ja, det är ju honom vi som tittare följer. Ja. Han är våra ögon och öron, även om några sekvenser inte har med honom att göra så är, är ju han vår representant i den här världen. Mm. För den här skogen och det här järnbruket och det är, det är annorlunda mot vad han är van vid så att för honom är det också väldigt nytt mm. även om han har vissa kunskaper som inte vi har på förhand. Mm. Så han är ju både avatar i den här världen men han är också en väldigt fram och väldigt modig och väldigt kärleksfull karaktär. Ja. Han dräper ju inte den här besatta guden för att han vill visa vilken stor krigare han är. Nej, nej. Utan han vill försöka förhindra en katastrof och han tar det här straffet med förbannelsen väldigt moget. Mm. De frågar honom, är du beredd att ta konsekvenserna av det här? Det var jag i samma stund som jag släppte pilen. Mm. Han står för vad han gör och vad det leder till. Mm. Så han är väldigt älskvärd på det sättet. Ja, och extremt sympatisk av sig som sagt, allt han handlar för egentligen, all, allt man gör det gör han ju inte så mycket för sitt eget självmående och heller egentligen inte för sin by utan det är mer att han vill som, ska man säga han vill göra rätt för rätt sak skull ja, ja, som sagt han, han ser ju verkligen som det är ju inte ett, ett straff på det viset när han får den här förbandelsen över sig utan han förstår ju ändå och godtar verkligen att det som har hänt med honom faktiskt har hänt eftersom han har ju ändå faktiskt dödat en gud mm. som förvisso då var för långt gången för att kunna bli sig själv. Mm. Tragiskt nog. Ja, verkligen. Men om jag ska ge karaktären någon känge så att säga, mm. är det att han är, han är lite för övermodig? Nej, han är lite för övergod och lite för ja. neutral. Alltså han är lite för, um, för hjälte, om du förstår vad jag menar med det. Mm. Att mm. Han, han tar inget parti i den här eh, berättelsen eller i den här konflikten som han blir en del av. Utan han ställer sig hela tiden på sin egen sida. Och det är ju naturligtvis väldigt bra att han gör det. För då är han inte bara en förlängning av den ena sidan mot den andra. Men han är lite för mycket av den moraliska kompassen att han är otvivelaktigt den som är neutral och den som har rätt mm. alla andra agerar utifrån aggressioner eller, eller sina ja. egna mål medan han hand kämpar bara för det godas skull det blir lite, lite mycket jag tycker, snudd för mycket mm. Jo, men jag förstår verkligen Att du känner på det viset Och visst, det är, så kan man verkligen se på honom För han är ju som sagt I allt som händer och allt som görs Så är han ju alltid där och säger Att nej, det fel, sluta mm. Och det är naturligtvis på gott och på ont ja. Vill man bara ha den här, som sagt, ytliga berättelsen Så är det jättebra för han är En jättetydlig hjälte men när man tittar på de andra karaktärernas lite komplexare personligheter så känns han kanske lite platt i jämförelse. Men som sagt, om han ska hysa oss som tittare så är det kanske bäst att han inte är alldeles för åt ena eller andra hållet. <laughs> Nej, visst. Vi kanske ska gå vidare till San, eller hon som kallas för prinsessan Mononoke. Mm. Och där berättade du ju något intressant om det här namnet för mig. Ja, Precis, för varför hon... Hon heter ju som sagt inte Mononoke, utan hon heter ju faktiskt San. Men Eboshi kallar ju henne för prinsessan Mononoke av den anledningen då för vad Mononoke naturligtvis betyder. För det är, det är ju inte ett namn, utan det är snarare... En beskrivning. Ja, precis. På vad hon är för någonting. För... På japanska så kan man istället för mononoke så kan man också säga yokai som är ett uttryck för spöke eller ande. Men eh, när man ska beskriva just ting eller väsen, mm. de är någonting, de är monströsa eller att man är spöke eller man är typ av, någon typ av varelse, så använder man ordet mononoke. Och det är därför som hon då, Eboshi, har dödsan till en mononoke. Mm. För att helt enkelt betyda liksom monsterprinsessan. Ja, precis. Eftersom hon är tillsammans med vargarna som då är en mm. fiende. Och då har det ju en tendens att bli eh, lite elakare beskrivningar av sina fiender. <laughs> Men hon är ju inte så hemsk egentligen. Nej, precis. Sans ses ju bara på som en fiende just därför att hon är som sagt uppvuxen av vargar och har den här, här varggudinnan Moro som adoptivmamma. Men som du sa också så är det ju inte så konstigt att hon är så fientlig av sig som hon är och gång på gång attackerar det här järnbruket tillsammans med de här vargarna som hon lever tillsammans med. Det beror ju ändå på att de är ju ändå ett hot för inte bara vargarna i sig utan för hela det här djurlivet och det som som, mm. som finns utanför järnbrukets stora väggar. Men uh... Hon vill ju egentligen bara leva i fred där i skogen tillsammans med sin så kallade familj. Men ju mer som människan, i synnerhet då i det här fallet Eboshi, ju mer hon som tränger sig på. Eboshi vill ju ändå åt skogen som finns runt omkring. Desto mer tvingas ju San och även vargarna till att attackera dem. Mm. Att, att försvara sitt revir helt enkelt. Mm. Det blir ju en kemi när hon träffar Ashitaka. Men lyckligtvis inte den här typiska... Vad man skulle kalla för um, Disney-kemin. Att de omedelbart blir förälskade i varandra. Mm. Men att både hon och hennes vargar stöter ju på honom när han har stannat vid ett vattenhål. Och han hälsar på dem men de bara tittar och går vidare. Mm. Att han senare hör talas om att hon är det här prinsessan Mononoki och att hon är farlig och att vargarna är farliga. Mm. Men där är någonting ändå som han tycker att det, det stämmer inte och han söker också upp henne. Och, och de börjar att få en kontakt även om den är väldigt, väldigt, väldigt, eh, vi säger våldsam. <laughs> <laughs> ja. Jag vill lära dig att den, men... men hon San, känner ju sig som varg Hon ser ja. ju inte sig själv som människa Nej, visst. Hon, hon är uppväxt Med vargarna Hon ser varggudinnan Som sin egen mor mm. Och hon ser också Vad människan ställer till med Så att, att hennes attityd mot människor Är negativ är inte så jättekonstig mm. Men att De två, San och Ashitaka kommer ju långsamt Närmare varandra men som sagt, lyckligtvis inte på det här sliskiga Disney-sättet. Nej, precis. Nej. Där hade vi förmodligen blivit någon slags kärlek det första i verkligen. Om det mm. hade varit en Disney man hade i det. Inget fel i det, men det skulle inte funka i den här berättelsen. Nej, verkligen inte. Där finns en, en kärlek och en begynnande respekt men det är inte det som ska vara fokuset. Mm. Det ska vara den relationen som de har personligen mm. men det är inte det som allting rör sig kring. Allting mm. rör sig kring det intrånget som har gjorts i skogen och, och den konflikt som uppstår där därigenom. No. Där de bara är pjäser egentligen. Mm. Men hon är en väldigt intressant karaktär San. Jag eh, tycker att eh, Studio Ghibli och Miyazaki ofta porträtterar unga kvinnor väldigt, väldigt bra. De känns starka, de känns övertygande och har ändå en personlighet utan att man skulle kunna säga att det, det bara är en man som ser ut som en kvinna. Nej, verkligen inte. Hon, hon är kvinna och hon har det perspektivet men hon är ändå stark. Hon kan ändå sätta ner foten. Mm. Och det är någonting som vi behöver mer av. Ja, just. Vi har ju pratat om det i de senaste filmerna vi har diskuterat som till exempel Liftaren Sky i galaxen där just filmporträttering så, så görs ju kvinnoroller väldigt svaga för det mesta. Mm. Och det är ju väldigt tråkigt att se verkligen men om sagt i just i Ghiblis värld om man dyktyker egentligen i vilken av hans filmer som helst nästan så, mm. så är det ju alltid med kvinnliga karaktärer också som, antingen så delar de protagonistplatsen eller så är de rent av den huvudsakliga personen som vi följer. Mm. Och de har ju alltid skinn på näsan så att säga. Alltså de känns oftast som hans starkare karaktärer ja. i alla filmer. Mm. Inte negativt som att de tar över allting, men mm. de har sina starka åsikter, och de tycker saker och de vill saker. Mm. Och ibland får kararna tryckas lite åt sidan och då har jag nej. inget problem med nej. problemet hade varit om det var den enda bilden man såg hela tiden och precis som den motsatta så är det inte bra i längden nej, visst, självklart inte men jag är glad att Ghibli har satsat på att göra många starka kvinnokaraktärer mm. i denna filmen finns det en hel del några är lite anonymare så att säga, kvinnorna i den här byn Ja, precis. De är ju allihopa väldigt, väldigt eh, självständiga och ser ju nästan snarare ner på alla karar som bor där. Det är ju de som driver det här järnbruket, det är ju de som faktiskt står och blåsar på den här stora elden som är järnbruket som gör att man kan smälta det här järnet som man tillverkar vapen av och det är ju även de som sköter mycket av vapentillverkningen i sig också. Mm. Och framförallt är det de som håller i vapnena när de är tillverkade färdiga också. Det är ju sällan mm. som kararna gör särskilt mycket. Och de män man ser med vapen av den typen är oftast mycket primitivare mm. varianter. Och inte alls lika kraftfulla eller effektiva mm. som de som kvinnorna i regel har. Mm. Jag vet inte om det finns någon symbolik där som vi ska gå vidare på. Men det, det är vad vi faktiskt ser i filmen. Ja. Just porträtteringen för övrigt av när, när vi ändå pratar kvinnor i Ghibli-filmer eller huvudpersoner överlag egentligen även männen så där kan man se en väldigt stor likhet mellan just hur alla visuellt är porträtterade för eh, de manliga protagonister och de kvinnliga protagonister som man introduceras för har oftast extremt, extremt lika karaktärsdrag. Du menar mellan de olika filmerna? Ja, Precis. Ja, Ghibli har ju en väldigt uttalad stil mm. kan vi väl säga. Och vissa ansiktsdesigner och liknande återanvänds ju en hel del. Ja, väldigt På just. gott och på ont. Jag menar, det, då är du ju helt säker på att du ser en Ghibli-film. Ja, <laughs> sannligen. <laughs> Men naturligtvis blir det lite tråkigt när alla adelskvinnor har ungefär samma ansikte och alla ja gamla tantor ser exakt likadana ja, ut. Och... Mm. Men för all del, överlag så stör det mig inte, men... Nej. Ibland, klart, hade man önskat att lite annan design där hade inte varit helt fel. Tack så väldigt mycket. <laughs> Nej, det är ingenting jag sitter och hakar upp med på heller. Men det är alltid någonting som när det kommer en ny Ghibli-film så kan jag nästan sitta och vänta på att den här eller den här personen från den där eller den där filmen ska dyka upp på ett eller annat sätt. Så är det ju. Men jag tycker ändå att man ser mycket influenser från 80-tals anime i den här. Jo, oh, ja. Främst på um, de unga karaktärerna. Det är någonting med hur ansiktena och mm. ögonen är ritade som känns väldigt 80-talsändig med. Mm. Mm. Så inget, ja. inget fel alls utan bara en iakttagelse. Ja, en sån där en charmig grej snarare. Mm. Ingenting negativt som sagt. Men San, som vi håller på att prata om, hon är um, ett bra komplement till Ashitaka- Mm. Till skillnad från honom har hon ju en väldigt specifik position. Och ett väldigt specifikt mål. Mm. Och då blir det intressanta interaktioner dem emellan när de pratar och inte slåss. Ja. <laughs> För hon ser ju honom bara som en av de där äckliga människorna från början. Hon hatar ju den av människan. Och som sagt ser ju inte alls på sig själv som en människa överhuvudtaget. Utan hon är ju en varg. Mm. Så att hans blotta närvaro äcklar ju henne nästan. <låder> Speciellt till en början så är det ju inte som att hon direkt tar honom till sig på något sätt alls. och har ju ingen som helst sympati för honom. För är hon ser likadana ut så är de inte av samma sort enligt henne. Och den huvudsakliga anledningen till att hon känner så, det är ju Eboshi. Ja, precis. Det är Den kvinnan, på tal om starka personligheter och så, för det är ju verkligen men den kvinnan har ju verkligen gjort att människan har fallit ytterligare i just sansögon ögon. Mm. För Eboshi, även om hon slåss ju för det hon tycker är rätt. Hon är ju inte elak, hon är ju ingen tyrann eller sådär. Hon är ju inte maktgalen direkt så. Men det hon gör för att hålla sitt folk så att säga säkert. Det är ju ändå ganska extremt och det trampar ju verkligen just san på tårna får man ju milt säga. Allt som Eboshi gör reta är ju egentligen sann. Men Eboshi är inte som sagt tidigare en så fyrkantig karaktär som man annars skulle kunna tro. För hon har ju tagit ansvar för en grupp människor, en väldigt stor mm. grupp. Hon är ledare för den här byn och även ägaren till det här järnbruket. Mm. Och hon ser främst till att de ska ha en bra arbetsplats och någonstans där de kan känna sig säkra. Så har nu situationen som har uppstått med gudarna och andarna och djuren i skogen gjort att hon har varit tvungen att ta mycket grövre medel till hands än vad som kanske vanligtvis hade behövts. Mm. Första gången vi ser henne i filmen så tänker vi ju naturligtvis, ja, ja det här är den här filmens Darth Vader ja. där ingenting får stoppa mm. något som hon faktiskt ursäktar en stund senare därför att det var just den pressade situationen som framkallade beteendet. Ja. Istället visar hon sen en mycket kärleksfull inställning till både sina arbetare och till andra i den här byn som faktiskt till en början förvånade för jag väntade mig att här har vi ägget som ska besegras. Mm, precis. Och så är hon genuint så älskad av främst kvinnorna i byn naturligtvis. Men mm. även männen har väldigt höga tankar om henne mm. och vad hon åstadkommer. Mm. Och så får vi också reda på att hon i en avdelad del av byn faktiskt tar hand om väldigt sjuka människor också. Ja. Hon är ju väldigt godhjärtad egentligen och som mm. sagt ser verkligen om sitt folk och gör det väldigt kärleksfullt, omsorgsfullt. Mm. Men eh, utåt sett så, ja, första gången man träffar henne så verkar hon ju inte alls så är jättesympatisk. utan snarare lite grann av som jag först trodde att hon skulle vara. Eftersom hon pratar om att de måste ta den skogen som finns runt om dem och jag mean, hon smider ju trots allt vapen, det är därför hon har det där järnbruket. Men den där bilden av henne bryts ju som ner ganska snabbt ändå när man, när man som sagt lär känna henne lite mera. Mm. Och egentligen skulle hon faktiskt ha ännu mer karaktär. Jag vet jag har läst en intervju med Miyazaki där han pratade om just filmen Mononoke och de olika karaktärerna. Och då sa han rent av att han hade egentligen planerat att det skulle finnas någon slags traumatisk händelse i Eboshis liv. Men man tar aldrig upp det i filmen någonting, vilket är lite märkligt på ett vis. Men det var väl någonting som gjorde att han ångrade sig och inte ville ta med det helt enkelt. Eller så hade det kanske förlängt en redan ganska lång film. Ja, det kan det faktiskt också vara. Det är ju en fråga naturligtvis om tempus i filmen. Att ja. saker ska komma i lag om hastighet. Mm. Där är ju naturligtvis en chans att en avstickare för att förklara vem hon är och var hon kommer ifrån och var hon har gått igenom skulle förstöra rytmen i filmen. Mm. Jag säger inte att det hade gjort det, men att jag förstår ju att det är någonting som en filmskapare har i åtanke tanke medans han eller hon håller på att göra film. För att den ska ju faktiskt komma fram i en rytm som tittaren kan tycka är tillfredsställande. Mm. För vi vet ju alla att det är sektioner i filmer vi har sett där vi i princip lutar oss tillbaka och i princip hade kunnat somna i 5-10 minuter för att det är som att hela handlingen tar en paus mm, yeah. och han ville kanske undvika en sådan situation även om jag har väldigt svårt att tro att han skulle göra en sån Ja, nej, samma här. Jag tror i så fall hade det väl snarare mer bara handlat om hur någon av de andra karaktärerna eh, som till exempel Borsis eh, livvakt att, att han kanske hade pratat lite snabbare om hennes förflutna med Ashitaka men det hade nog inte blivit mer än bara en väldigt kort dialog inte så mycket mer. Jo men där får man säga att Miyazaki är en expert och en mästare på att få fram subtila detaljer i dialog utan att det känns som att här kommer alla poänger du måste hålla koll på anteckna nu nej inte alls utan det kommer väldigt naturligt och väldigt bra berättat i regel när de tar upp sådana. Mm. Men hon är ju lite av skurken, hur man än vänder och vrider på det. Men hon är en, en skurk med mer nivåer än bara jag är under, därför gör jag onda saker. <laughs> ja. Men förutom de här tre karaktärerna som utgör på något sätt grunden för den här berättelsen så finns det ju naturligtvis en hel del olika karaktärer bland människorna som de stöter på och som är viktiga. Men några som faktiskt är väldigt i det är ju alla skogsvarelser. Ja, oja, oh enormt mycket. Vi ska inte gå in och prata för mycket om dem därför att en stor del av behållningen av den här berättelsen är att möta och lära känna de här gudarna på egen hand men jag skulle ändå vilja ta upp dem som karaktär just där för att de är också väldigt välgjorda. Mm. De har ju nästan lika mycket personlighet som just personerna som alltså människorna har i den här filmen. Och då pratar jag även om Sann som ändå trots allt är en människa, även om hon nu är uppvuxen bland vargar. Men hennes eh, så kallade mor till exempel, Moro, som är den här jättestora vargudinnan, och eh, som man ju ändå får lära känna väldigt väl tycker jag. Och som pryder många omslag till filmen också. Jo, hon är ju väldigt ikonisk verkligen. Och det tog hon ju även vara som varje ljud också i Japan, tänker jag mig. Så att det blir säkert som en helt annan nivå dessutom om man ser den här filmen. Om man verkligen kan japansk folksägner. Vad som också är spännande är att gudarna inte har samma mål utan att de har verkligen egna idéer och egna åsikter om hur deras delar av skogen eller hur deras berg eller vad det nu är de är bosatta, hur det ska skötas och vad som gäller och vilka lagar som gäller där. Och även gudarna sinsemellan bråkar och grälar. Så det finns mycket karaktär där också. Det finns mycket interaktion som gör att man Både snabbt och effektivt lära känna de olika och vad de vill eller vad de inte vill. Och även det är ju så otroligt. Snyggt berättat Jo det håller jag verkligen med om Många fantastiska karaktärer De flesta sådana som man måste få lära känna själv Annars så försvinner en stor del av behållningen I den här filmen Men majoriteten Jättebra karaktäriserade Bra skuldespeleri Allting klaffar mm. Det märks att de har lagt ner mycket tid på att få Både att skriva rätt karaktärer Och att animera dem det är en full träff på alla punkter. Från en träff till en annan då. Om vi börjar prata om det visuella oh, ja. i filmen. Det är ju alltid en full träff när man pratar Ghibli tycker jag. Ja. Ibland undrar jag som tecknare själv. Jag undrar om det är lagligt att teckna så här vackert. Jag hoppas att filmen ska mer inspirera dig. Än att den ska på något sätt få dig att känna som att... Du det är avundsjukan som pratar bara. Ja, jag tror att det är det, <laughs> Nej, men som, som du säger, Miyazaki-filmer är alltid otroligt vackra. Mm. Inga resurser har sparats på att göra någon miljö. Jag tror, tror inte där är en enda bakgrund i den här filmen som känns tafflig eller snabbjord eller någonting sånt. Utan det, det är målningar helt enkelt. Mm. Det är nästan ingen bakgrund här som inte går att använda som eh, en tavla Nej. i princip. Nej, verkligen inte. Särskilt scenerna i de absolut djupaste delarna av skogarna där det är väldigt överväxt och väldigt grönt och väldigt väldigt vackert. Ja, ja det där är en mysig och lummig skog som jag skulle kunna förlora mig själv i vilken dag som helst nästan. Jag bara där inte är jättevariga som hatar den. Nej! <laughs> det är klart! Då kan det bli lite farligt kanske. Usch ja. <laughs> Men... Eh... Förhoppningsvis så skulle man klara sig, klara sig undan det. Och det. Självklart så har ju Miyazaki och, och hans team av animatörer, tecknare, tagit väldigt stor inspiration från, från verkliga platser i just Japan. Mm. Jag vet att skogen som man har gått efter väldigt mycket när man har tecknat de här skogscenerna det, den heter Yakushima i Japan. Och det är samma sak när man har alla de här, det är ju ganska mycket berg också som man illustrerar. Och mm. där har man varit i Shirakami-bergen för att få just alla de här fantastiska omgivningarna verkligen ordentligt detaljerat nedtecknat som ju väldigt kännetecknar tycker jag Ghibli-filmerna också just den, den detaljrikedom som man har på omgivningen och miljön. Jag kan höra någon säga jag tycker inte om handlingen i den här Ghibli-filmen och då hade jag sagt ja visst, det kan jag förstå och respektera. Mm. Men om det någonsin är någon som säger jag tycker att den är så fruktansvärt ful, då kommer jag verkligen att ifrågasätta det. För den här studien producerar ingenting som är fult. Nej. Men naturligtvis kan det vara, där är ett par filmer som har en, en väldigt annorlunda stil. Mm. Men då är det ju också det som är grejen att de har valt en annan stil för att förhöja berättandet i den berättelsen. Mm. Men Ghibli överlag, mm. nej. Alltså, Disney när Disney är som absolut bäst, när allting klaffar som absolut bäst, då är de ungefär hyfsat på samma nivå som Ghibli är. Mm. För även om jag älskar många utav Disneys filmer så är det sällan de uppnår samma detaljrikedom och samma djup och samma känsla i sina bakgrunder och sina värdar. Mm. Mm. som Ghibli verkar uppnå nästan bara han försöker. <laughs> ja, han behöver inte ens försöka. Som Nej men visst är det så, det är... Det är ju magiska världar som man verkligen får besöka mm. i de här filmerna. Och det här är en av de mest magiska. När det gäller storyn och handlingen i den här så tycker jag att den kan vara den kan väl vara lite upp och ner. Det är en ganska märklig film egentligen. Mm. Men eh, jag har svårt för att inte tycka att den är fantastisk bara just på grund av hur den är berättad och framförallt var den är berättad. För den här mm. världen den försvinner jag verkligen i. Som de flesta utav hans filmer. Eller ja, typ. verkligen. Där är en sak i det visuella som jag reagerade på som jag tyckte kändes lite taffligt i förhållande till hur välgjorda de här filmerna faktiskt är. Mm. Den är inte förskräckt, för det är en mikrodetalj. Jag hoppas det. jag. bara påpekar påpeka att när gudarna pratar i den här filmen så får jag intrycket av att, att de pratar inte så som vi gör. Att de faktiskt får orden att komma med munnen, utan det är snarare att man känner rösten inom sig. Mm. Den är väldigt stor och väldigt ekande och... Mm. Du kan inte uppnå riktigt det med en mun. Nej. Och alla de här gudarna har ju inte munnar som kanske är jättelämpade att prata med. Mm. <laughs> Så där tolkar jag det som att, att rösten som du hör kommer inom dig. Mm. Men då har de ändå valt att animera att de öppnar och stänger munnen. Jo, precis. Den rör som ändå på sig alltid i stort sett när de ändå så att säga pratar. Men rörelserna har ingenting med vad som sägs att göra. Nej. Utan är en väldigt robotaktig öppna stäng. Ja. stäng. ja, precis. Och då hade jag nästan tagit att de faktiskt hade haft munnarna, inte stängda kanske, men alltså uh, stillastående och mer rört sig i takt med djuret i sig själv. Ja, när den andas eller sådär. Då. Ja, och, och rösten liksom verkligen kom från dess sinne till ditt ja. men här blev det någonstans kompromiss på mitten att ja men de måste röra munnarna när de pratar mm. även om de är använda munarna när de pratar mm. Mm. och det tycker jag det satt jag emellanåt och tänkte men om det inte ens liknar att de pratar varför, varför göra det här? Ja, Ja, det, det, det kan ju bli som ett lite störande moment, det hade kunnat göras mycket mer subtilt, man skulle mm. säkert ändå förstå att det är de som pratar men jag tror att det är just där i det ligger att de vill som ändå inte bara göra ett djur som bara står och blänger på en och så, och så pratar djuret. Utan mm. det ska lättare förmedlas till tittaren att nu är det det här djuret som är i bild som pratar. Det är därför den här munnen rör sig som den gör just nu. Det, det är bara en visuell effekt därför att man verkligen ska uppfatta det som att det är en röst som kommer. Just eftersom som sagt djuren... Även för mig, eller de här gudarna i synnerhet, de pratar ju inte med sina munnar utan det är en inre röst som du hör. Det är mer som en mm. slags telepati. Ja, precis. Naturligtvis, det blir kanske lite svårt om de bara skulle blänga om man hör rösten. Särskilt med tanke på att många av gudarna har väldigt snarlika röster, åtminstone mm. I, för mig i den japanska dubbningen eftersom jag har svårt att när det är en, en väldigt stor och mastig röst med mycket eko så, så blir de väldigt lik. <laughs> jo. Mm. Och då kan jag förstå att om de två håller på att prata i munnen på varandra så... Kan det vara svårt att höra vem som säger vad. Då är det bra att de vickar lite på munnen. Mm. Men som du säger, det hade kanske funnits subtilare och mer sätt att göra det på. men Där hade det säkert funkat, Petra, om de hade varit människor. För då hade de fortfarande ändå kunnat ha ett kroppsspråk. Och då hade det inte alls behövts på samma vis visualiseras just med munnen eller med ansiktet egentligen överlag. Men de hade, de hade ju dessutom kunnat använda minspel och då hade man också förstått det väldigt tydligt vem det är som pratar. Men nu när de är djur så tror jag att då har man valt den här utvägen helt enkelt. Och det är en sån där det känns att det kärvar lite det är en sån här kompromisslösning på mitten. Inget jätteproblem, inget som förstör filmen på något sätt. Men ändå, i och med att jag älskar bilder och målningar och annat så tittar jag ju lite närmare och då la jag märke till det här och... Mm. lite förvånad eftersom det är annars någonting ja. som de hade löst väldigt väldigt bra ingenting som sagt som sabbar filmen men... en liten sån där detalj som ändå kan skava ja. ögonbrån med tanke på Ja, jag kände jag som en gnällig igen jo men ja, du, du ser ju det du ser ju på filmen med, med de kritiska ögonen också så att, ja, jag förstår verkligen det är svårt att titta på en, en Ghibli-film med kritiska ögon för man överväldigas av så ja, mycket bra. Att... Jag känner mig, jag, jag mig jävig. <laughs> ja men som sagt, det är, rent visuellt så är ju det här verkligen en fest för ögonen tycker jag. Det är väldigt sköna lena animationer, omgivningarna ser så där fantastiska härliga ut som de brukar göra i Ghibli-filmer och det finns många små detaljer som är, som är bara så sköna och som verkligen gör såväl miljöer som i synnerhet karaktärer väldigt levande. Mm. Ett mästerverk helt enkelt. Mm. Jag sticker inte under stål med att kalla denna filmen det. Det är en film jag kommer att återvända till ett antal gånger har jag en känsla av. Mm. Men någonting som vi ska ta upp det är att den här filmen åtminstone på sin svenska utgåva i, på DVD har bara japansk tal. Till skillnad från många av de andra som faktiskt har dubbats om till svenska. Mm. Jag vet att det finns en väldigt påkostad engelsk dubbning men det är ju naturligtvis bara på de engelska utgåvorna. Nu kan man ju naturligtvis ha åsikter om svensk dubbning överlag. Jag tycker att den i regel får mer skit än vad den faktiskt förtjänar. Mm. Så illa är den inte. Men den, naturligtvis kommer den aldrig upp i den ursprungliga kvaliteten. Mm. Men här kan jag faktiskt förstå att de har valt att strunta i att dubba. För att det skulle vara en alldeles för svår film att dubba om helt enkelt. Mm. Vi skulle inte ha de resurserna plus att det är så mycket subtilt som redan försvinner i textöversättningen Ja visst. av naturliga skäl vi har bara två rader text för att det inte ska förstöra bilden av filmen alldeles för mycket mm. och då är det det kärnfulla som måste komma fram mm. och har du då samma grej i talet, du kan inte prata om inte gubbarna rör på munnen <laughs> nej, precis <laughs> Förutom i gudarnas fall då. Anna, ja. men, <laughs> men om en karaktär bara pratar ett par sekunder. Men du har en hel minuts dialog av det som du har översatt. För att mm. det ska funka. Det funkar inte. Tyvärr. Du får inte plats med, med så mycket tal. Ja. Och då är det bättre att låta det vara och se till att få till en så bra textning som möjligt. Jag vet inte, har du hört den engelska dubbningen? Nej, det har jag faktiskt inte. Jag håller mig ju för det absolut mesta till japansktal och originalrösterna. Men jag har ju sett de som gör rösterna för den engelska dubbningen och är väldigt ändå imponerad av den grupp skådespelare som man har plockat ut och av den anledningen så skulle jag verkligen kunna tänka mig att se den engelska dubbningen för att jag tror att den är väldigt bra gjord ändå. Och det är ändå en stor film fortfarande. Så jag förstår ju att man faktiskt ändå vill satsa på att göra det här så bra som möjligt. Ja, det är ju verkligen en spännande lista med stora skådespelare som de har fått tag på att göra de här rösterna. Så att jag kommer nog att ta chansen att, att titta på den här med dem mm. för, bara för att se hur det, hur det blir. Men så är det ju det här med japansk dubbning överlag. Jag som svensk har ju ingen aning om vad som Says. <laughs> För mig blir det ju bara ljud. Ja, det blir ju japanska naturligtvis, men jag har ingen aning om vad saker och ting betyder av ganska naturliga skäl. Ja. <laughs> och därför så brukar jag uppskatta när det finns en, en dubbning till engelska eller svenska just därför att det är de språken som jag förstår. Men att du som kan japanska och håller på att lära dig tycker att det är mycket mer intressant, spännande och givande att se det på originalspråket. Det förstår jag. Originalspråket innehåller oftast den bästa versionen av berättelsen. Jo, visst. Det vet man ju. <laughs> Men tycker du att textningen till den här är okej? Okay, eller Sverige den. Nej, då, det tycker jag ändå. Um, det som jag kan snappa upp brukar ändå vara så pass väl översatt så att jag inte har någonting att anmärka på det. Sen finns det det finns alltid någonting i alla filmer eller serier som jag ser där jag ibland kan tycka att man har översatt konstigt. Men ofta så har det också med kulturen att göra. Att man översätter saker på ett helt annat sätt för att mm. det är bara så det funkar i det landet som man har översatt det till. Så att, eh, det är därav att man har valt att mm. sätta in andra ord som har andra betydelser än vad som egentligen sägs eh, på originalspråket. Det är ju det luriga med att översätta som jag själv känner till genom mitt arbete. Även om det inte har varit några större översättningar. Så är det väldigt lurigt för man måste hitta Både någonting som förmedlar vad som faktiskt sägs eller vad som faktiskt görs. men mm. Du måste hitta och lägga fram det på ett sätt där det inte bara läggs fram. Du måste ju försöka mm. bibehålla andan i det som du översätter också. Och då är lösningen ibland att man måste skriva om. Och det naturligtvis puritanerna blir ju helt vansinniga när man har varit inne och ändrat någonting. <laughs> Men det är oundvikligt när du ja. vill berätta något, särskilt om det är ordvitsar eller liknande. Jo, det är ju alltid något som man vet att det är extremt svårt att översätta. Mm. Och, alltså ord, Lek med ord överlag, oavsett om det är en ovits eller om det handlar om att det är någon typ av uttryck eller sådär. Alltså. Mm oftast så går ju någonting förlorat det är ju någonting som vi ser väldigt mycket i främst humorböcker översatta från engelska att mm. skämt och liknande har antingen missförstått fullständigt <laughs> för att mm. översätta mm. En... Har bara tagit ett översättningsjobb. Man ja. vet inte alls vad det är han eller hon håller på att översätta. Mm. Eller så har det överarbetats. Eller så har man bara inte hittat rätt. Nej, man har försökt anpassa det. Men som sagt, ibland så har man använt för mycket hammare. Mm. Man har försökt banka det på plats. Så då passade det engelska uttrycket Lost in Translation väldigt, väldigt bra. Ja, precis. Jag hade inga problem att hänga med åtminstone. Så för mig var textningen... Alldeles utmärkt. Jag stördes inte av att det var japanskt tal. Vissa anime-serier och vissa filmer också för den delen har ju en tendens att man kan tycka att de spelar över. De skriker och rålar väldigt mycket och det är väldigt övertydliga, emotionella utlopp. Ja. Naturligtvis kanske det funkar alldeles utmärkt på japanska. Det är jag som sitter och tycker att nu spelar du över, lille vän. <laughs> <laughs> Men här är det ingenting sånt. Allting känns rätt. Men som sagt, Ghibli är inte bara noga med det visuella. De är ju väldigt noga med ljudet också. Ja, visst. Det är sällan du får se den typen av extremt överskådlig speleri och, och särskilt när det gäller, som du säger, uttryck också. När, när personer ska uttrycka känslor och sånt där, att de gör det på ett väldigt överdrivet sätt- det händer ju inte särskilt ofta i en Ghibli-film- utan det är ju mer de här i synnerhet olika serierna som sänds. Där kan det förekomma väldigt mycket sådant. Och även i manga också, men där är det ju väldigt visuellt också. I en manga så kan man ju som inte för man kan ju inte höja rösten <laughs> i text <laughs> du kan bara öka ett bontstorlek ja precis, och skriva i versaler så. så därför blir det ju oftast de här, att antingen så blir det någon slags taggigt i, i ansiktsuttrycket eller bara på något sätt så blåser man upp det i alla fall och de gånger som det faktiskt är ett överspel i en Ghibli-film så är det i regel en poäng med det, det är en, en mm. karaktär som Ska vara väldigt överdriven eller som gör sig ja. till. Och då är det inte särskilt konstigt. Nej, vi kanske ska ta och summera våra tankar. Är, eh, som om inte det redan var övertydligt <laughs> Är Princess Mononoke en bra film? Svar ja. <laughs> Med stort ja. <laughs> ja. Mycket välgodkänts det, ja. Säger jag, verkligen. verkligen. Jag tror eh, det är få filmer som har... Eh, förtjänat ett sådant betyg sådär direkt. Vissa har jag fått ähm, smaka på ett tag innan jag har velat ge dem ett så högt betyg, men den här var det inga problem alls. Mycket väl godkänd, verkligen. Mm -hmm. Men vi ska lägga in en liten varning äh, dock att det här är Ingen barnfilm som sagt. Du ska inte titta på den här med de absolut minsta. Nej, som sagt. Den är väldigt, väldigt våldsam i sig. Det, det brukar inte vara så himla vanligt ändå i Ghibli-filmer att de är våldsamma. Utan mer att de kan ha kanske en liten otrevlig eller otäck som stämning över sig. Mm. Mest på grund av de kanske fantasifyllda varelser och väsen och monster som man har illustrerat. Eller bara att det är någon jakt som pågår eller sådär. Och det, det som sagt det känns lite, lite otrevligt och lite otäckt men här är det ju ändå ett krig som pågår som sagt som i för då med i synnerhet de julimånaderna och mm. det är en hel del ondbråd död <laughs> i filmen och många tappade armar och ben. Ja, precis. Det är ju, fortfarande så är det ju inte som att det, det finns inget riktigt blodspill där. Det, det blod som spills är ju ändå väldigt... Återhållsamt. Ja, precis. Det är mer att det flyter ut i kläder och man ser, en, man ser ett blodfläck och därmed personen är personen skadad. Men det är ju inte som att det slår ut en stråle från halsen eller sådant. Jag tror det absolut blodigaste, det är scenen där um, man faktiskt ser henne med uh, blod i ansiktet så... mm. Mm. och det är naturligtvis den bilden som många utgivare har valt att ha som omslagsbild ja, för att hon är som vilket ger en lite felaktig bild för fullt så uh, våldsam är den faktiskt inte Nej. men den är våldsam där är blod men jämfört med många andra filmer från Japan med uh, blod så är den inte ja. ens med på kartan ibland nej men det kan spruta på flera olika sätt och håll. Jo, när, när anime är våldsam då är den ju på riktigt våldsam verkligen. Då finns det ingen hejd. Ja, ingen logik heller. Nej. Oftast inte. Jag visste inte att en kropp kunde innehålla så mycket. <laughs> Nej, men som sagt, det förekommer en del våld i den här filmen så här absolut inte en barnfilm. Det är det ju inte utan den är mera vuxen. Men väl värd att ses. Ja. Helt klart. Har man fortfarande inte sett den här? Som sagt, nu är ni så gammal som 97 Så av den anledningen så är det ju en gammal klassiker eh, bland Ghibli-filmerna. Men just i och med att den inte har sett någon svensk release... Före 2011 var det var Ja, precis. Så då förstår jag om den har gått många förbi. Och därför ska man absolut ha verkligen ha sett det här. där det här är en av de absolut största klassikerna. Så att man, man bör sätta sig ner... Och åtnjuta den. Är du kan inte påstå att du älskar Studio Ghibli och inte har sett den här. Nej. De två går inte ihop. Nej. <laughs> ja men som sagt vi rekommenderar den här varmt till alla som älskar äventyr och tecknat och som vill se en riktigt bra film från en riktigt bra studio. Mm. Tummarna upp på alla håll och kallar oss. Ivan. Och veckans visdomsord kan vara Försök att låta bli att röra vid besatta gudar För du vet inte vilka situationer du kan bli indragen i Du kanske helt plötsligt hamna i krig Mellan ett järnverk och alla guds väsen i, i en stor skog <går> Om du nu inte verkligen prompt vill ha ett sådant magiskt äventyr För då är det precis det du ska göra <går> Och med den fingervisningen så tackar vi så mycket för oss jag heter Daniel Aling Och jag heter Thomas Engström. Det här är Eskapisterna.